I'm a la 19 ani. E adevărat, dar Rembo era dobă de carte. De unde vine apropo revolta lui Rembo? Rembo făcuse doar un colegiu în care în programa școlară era și versificață. Ei, Rimbaud scrisese poeme și în latină și în, într-un stil foarte, foarte riguros stilul clasic și abia turându se de asta și știind să facă și cunoscând mai cu seamă și-a dat drumul și-a făcut o altfel de literatură și a făcut și-a spus și -a acea celebră frază Je est l'autre și mai departe. Franceza sau cultura franceză este acum ceea care este și grație faptului că a făcut foarte multă carte, practic toți mari autori au fost imediat traduși în franceze, de exemplu atunci când în Anglia apărea Walter Scott sau nu știu ce, la câteva săptămâni deja apărea traducerea în franceză, adică a fost o literatură care pe de-o parte a avut o foarte bună ureche interioară și a ascultat toate mișcările interioare, pe de-altă parte a avut ambele urechi unite la tot ce se face în jur și la tot ce a fost valoare în Germania, în Anglia, în America a tradus imediat și aici a dreptate, pomenesc ce ai spus la început, că foarte multe valori au venit la Paris pentru că au simțit că este un pot de tărâm al făgăduinței, chiar dacă nu de fiecare și a ținut promisiunile. Până și boala asta, exaltarea față de frumos, poartă numele unui scritor francez, Boala Stendhal. <laughs> da. Astăzi mai reușim să avem vertijuri spirituale sau doar când ne înălțăm într-un zgârie în mai reușim să simțim niște vertijuri fizice? N-am prevăzut văzut zgârie în la Chișinău. Nu știu câte lumea astăzi, și mă gândesc acum lumea mai tânără, simte nevoie să aibă astfel de vertijuri intelectuale pentru că trebuie să fii într-un fel pregătit. Tu te închipuți pe cineva care niciodată în viața lui n-a văzut în genere pictură și îl pui în fața unor tablouri de Picasso nu cred că va avea un vertige. E un fel de pregătire. Eu mă tem că pur și simplu, în mare parte... Noi, ca și cum trăim acum într-o eternă reclamă, publicitate, totul devine publicitate. Orice, eu am văzut deja fragmente din pictură, de exemplu celebrul gest al lui Michelangelo cu degetul când îl face pe, dar l-am văzut. și uh, la Nokia. Da, da, și, și chestii de felul ăsta. Eu, eu mă tem că oamenii se vor regăsi drept ghilimele consumatori de artă doar atunci când vor include mobilul, vor vedea cu cutare produs, cu produs. Nu este normal. Probabil că cei care vor continua să aibă vertijuri ascultând o muzică foarte bună, privind un tablou, citind un text, vor constitui un fel de aproape clasă sacerdotală, pentru că vor avea această dimensiune extra materială care îi conectează la altceva. Această, zicem, mică comunitate care se răstrânge tot mai, tot mai tare, trebuie să aibă și ea un spațiu de exprimare dacă admitem că construim o societate, și eu vorbesc nu, mă, acum, nu doar de Moldova, de, vorbesc de tendințele mondiale, dacă admitem că uh, am construit o societate mai mult sau mai puțin democratică, trebuie să existe nișe pentru fiecare fel de exprimare. Cultura de elită este tot mai tare spre periferie. Asta este tendința și asta se întâmplă cam, mm. cam pretutind. Mă gândesc dacă nu, nu tocmai de asta ne simțim și noi ca se zice că astecii, pentru că trăiau pe pământ secetoți, tocmai din acest motiv și imaginau că în paradis plouă continuu. Înseamnă că și noi ne imaginăm că că în Paradisul Livresc e cam ca în Franța. Da, dar și acum și acest Paradis este tot mai desert. M-am gândit acum, fără niciun fel de legătură cu Eu m-am gândit la Houellebecq, uh, care este un autor foarte puternic. Nu pot să spun că este autorul meu preferat de partea de aceasta, dar nu pot să nu aprecieze o forță extraordinară și o, o capacitate unică poate de a problematiza lucruri la Uelbeck. I-am citit toate cărțele. Ce face el? El stă de câțiva ani de zile în Irlanda, este foarte izolat, este, bineînțeles că, ghilimele, dezgustat de societatea franceze. Dacă te uiți, dacă deci, mergi acolo și dacă mergi cu care regularitate și vezi cum se întâmplă lucrurile, cred că încep să o înțeleg, am, întâmplarea face că am văzut Franța și sub Mitterrand, și sub Jacques Chirac, și sub Sarko, și sub Hollande. Niciodată n-am văzut-o mai tristă și mai la pământ decât sub Hollande în ultima perioadă acum. Adevărul este că admite gesturi, pentru că eu cred, consider că gestul lui Wellbeck este într-un fel un gest responsabil, dar scrie, de a, de a da niște tablouri foarte realist-critice, dar um, asumate, omul nu a dezertat. El s-a situat puțin excentric ca să nu stea în mijlocul, și asta mi se pare o chestie uh, sănătoasă. Francezii au avut mult curaj, de altfel și Victor Hugo a fost exilat da. pentru că a îndrăznit să-l numească pe Napoleon Trădător. Sau... Da. da, a avut o polemică cu Napoleon al treilea. Da. Emil Zola cu manifestul... Da, cu manifesto. Dreyfus, da. da. Eu am în sensul ăsta o admirație enormă pentru Camus, care a început se, ca și militant de stânga, dar care când am văzut cum deja în anii în 40-ceva a văzut ce mai, mai totalitar decât alte isme, devine comun, sau riscă să devină comun și a, a plecat a plecat din PC francez. Felul în care e, inteligenția franceză, și aici mă gândesc și la un Andrei Jid cu retur de RSS, în care ce deci, a dezavoat toată fațada de să potiomchiniada a, a asta, Uniunii Sovietice și mai încoace de, mă gândesc la Andrei Morois și la alți ce o mare intelectual. Toate asta deci, sunt dovezi ale unui spirit critic uh, care începe, poate, încă mai înainte de enciclopedici și care oricum s-a perpetuat sub diverse forme. Mai mult din curiozitate, ca traducător, că ziceați că limbile sunt diferite și că întâlnim anumite greutăți, mm -hmm. uh, pentru că, de exemplu, chiar și același grecesc farmacon se traduce și ca leac și ca o mm -hmm. Atunci mm -hmm. când traduceți din franceză, care sunt, de fapt, cele mai mari greutăți pe care le întâmpinați? Mm -hmm. Întâmplarea face că aproape de la bun început am lucrat pe texte de istorie și de filozofie. Am tradus Robert Mușamble, care nu este pur și simplu un istoric, este un mare specialist în imagologie, este și filozof și evident că încărcătura semantică a termenilor folosit de Mouchemble este una foarte exactă, deci nu poți să traduci pentru sinonim. A trebuit, de exemplu, din 20 de sinonimi pentru cutare, sau cuvântul cutare, dacă aș avea o carte, să arăta exemple concrete. Deci, în română existau 20 de, de, de termeni pentru un singur termen în francez și a trebuit foarte bine să cumplănesc pe care să-l aleg. În cazul lui Michel Pastoureau, care este de departe cel mai important, alături de Jacques Le Goff, zicem, ca medievist, dar Pastoureau are ceva în plus față de Jacques Le Goff, este cel care a repus heraldica pe baze științifice, cel care a scris primele istorie ale culorilor pe baze științifice, nu improvizații, cel care a dat primele bestiare științifice ale istoriografiei. În cazul lui Pastorot, e vorba de, de terminologia heraldică care nu se traduce motamo, adică ori în heraldică, în limba geralică, nu înseamnă aur, ci înseamnă culoarea galbene, sab nu înseamnă nisip, ci înseamnă negru, și inclusiv ordine, ca să descrie un blazon, e nevoie de o anumită sintaxă, deci e o anumită ordine a cuvintelor, nu poți să faci o ordine a la francez sau să o adaptezi. Și a fost extrem de complicat, aici trebuie să-i mulțumesc o dată în plus lui Silu Tabac, care a fost consultat unul de fiecare dată, care este chiar specialist în Heraldică. Întâmplarea face că Silviu Tabac și-a scris teza lui de, în domeniul Heraldicii la Cerna Vodianu, care a fost el, elevul lui Pasturo ca să vezi cum se leagă lucrurile. Deci, și, îți dau un singur exemplu. Te, există termenul lang parlant. Se traduce arme grăitoare. Dacă traduci armi vorbitoare, este totalmente greșit, pentru că uh, greitor înseamnă uh, nu pur și simplu vorbitor, greitor înseamnă că spune ceva despre Adică și lucruri de este, deci, aparent sunt mici nuanțe, doar mici nuanțe de deosebiri. Sunt nuanțe atât de, de fundamentale încât uh, e suficient să dai cel mai apropiat sinonim și să dai în bară totalmente. Iar cea mai cumplit în acest sens a fost traducerea lui Roland Barthes, am tradus și Journal de 2, pentru că deja în cadrul limbii franceze, Bart are un limbaj doar al lui. Este extrem de dens, are o sintagmă doar a lui și semnificația cuvintelor unele pe care el practic aproape le inventează, chiar le coagulează din alte cuvinte are doar o fațetă, deci nu, Barth nu permite aproximări, bar înseamnă absolută rigoare și absolută exactitate și a fost foarte cumplit. Înseamnă că acel copil alentat limba română a crescut nealintată. Da, e foarte, foarte exact ce spui. Eu cred că prin acest exercițiu am disciplinat foarte tare limba română și pot să recunosc și am spus-o, și au spus-o culmea după aceea și mai mulți critici român referitor la cărțile mele au zis, de exemplu, despre, despre arme creătoare, că, dincolo de, mă rog, poezie pe care o știm deja, se simte că este o carte scrisă de un traducător din franceză. Pentru mine a fost cel mai mare compliment. Eu cred că ar fi tocmai momentul potrivit să trecem de la copilul alintat la copilul teribil al literaturii franceze, Boris <laughs> Vian. Mi-am și notat aici performanțele sale, pentru că sunt multe. În 39 de ani de viață, 10 romane, 42 de novele și piese de teatru, 7400 de melodii, 4 colecții de poezie, 6 librete de operă, 20 de povestiri scurte, 50 de articole. Care sunt alte motive pentru care ar trebui să-l iubim pe Boris Vian sau pentru care poetul și traducătorul Emilian Gălaicu Păun îl iubește pe Boris Vian? L -l iubesc foarte tare pentru un schimb de replici avut cu Serge Gensburg. Dar pentru asta trebuie să ți imaginezi în fața ochilor. ambii, arătau foarte ciudat, ca să nu zic că erau niște urâțenii. Sigur că nu vedem ghilimele urâțene așa zis sau lor urâțenii, dar nu erau carismatici la prima vedere. Adică, e bine, replica care a spus-o, Boris Vian zice, păi cum să ies eu pe scenă cu, cu moaca asta mea, la care Sajgen zboru a spus, zice dar eu cu capul ăsta meu de curechi, șu. Deci, Ghezboru tot timpul spunea el că Josiu e un om a tetosu, deci cu cap, ca o căpățenă de curechi. Mi se pare o replică foarte haiosă, pentru că exprime exact spiritul acesta critic, care la autor de calibru lor înseamnă spirit autocritic. Dacă citim atent cărțile lui Vian, Boris Vian, Vedem cât autoironiei subtile este. Bine, ea și, și bună veiciasă pe alocuri. El știa probabil, foarte, era foarte conștient că, că nu va apuca bătrânețele, el atât într-un ritm absolut uh, incredibil. Și a murit la lansarea filmului da, pe moment. Pe mormintele voastre, da. Eu cred că, deci, a, a, acest spirit autocritic ia și motivat foarte puternic. Și a făcut să disprețuiască aparențele și să meargă la esențe. Dacă citim, de exemplu, Spuma zilă, cred că descoperim unul dintre cele mai sublime romane tragi. Eu îl pun alături de master și Margarita, deci ca uh, tragis și ca, și ca frumusețe sublimată. Cineva zicea că e cel mai sfâșietor roman de dragoste. Da, eu tot cred că este cel puțin unul dintre cele mai... Dar știi povestea, știi că acest roman la început a fost refuzat de toate editurile, absolut toate editurile, iar acum este cel mai vândut roman francez ce am mai căuta. De altfel, chiar era o vreme problematic să găsești în uh, librării Boris Vian și cred că și acum, la noi, în librărie... Da, bine. Uh, adevărul că de, uh, deja după anii 90 a fost scos uh, Boris Vian. Uh, a apărut la Comandas uh, câteva cărți, Moartea Pocetainilor, Spuma Zilor, Voi scuipa pe mormintele voastre. Dar, uh, sigur că eu aș fi vrut să văd o, o serie, o bună serie de autor, inclusiv poate cu bibliografie, ca, zicem, cei care descoperă, pentru că există un mic continent acest Boris Vian, un univers foarte specific, foarte, foarte bine conturat. Aș fi vrut să, să am o, o, un fel de hartă geografică, cum ai pus aici o mică hartă a Parisului pe masă, pentru că e, e de descoperit, nu poți să rămâi doar la spuma zilor. Sigur că asta este cea mai fascinantă, dar cred că merită cu prisosință și celelalte și inclusiv merită să intre pe YouTube să-i cauți cântecele. De exemplu, aia cânticul cu desertorul mi se pare absolut extraordinar. Și cu Josui Snob. Ah, da, și Josui Snob. Da, exact. Da, păi, apropo ca să-ți dai seama ce înseamnă o anumită coagulare intelectuală, și cit de asta, Boris Vian a fost prieten cu Sartre. Boris Vian era foarte bun prieten cu Gensburg. Boris Vian uh, era prieten cu André Gilles. Deci, uh, era o societate în care valorile aproape că se călcau pe picioare. A Adevărat că din, din tensiunile, pentru că între ei erau ten, tot fel de tensiuni, din tensiunile lor se nășteau capodopile. Hai să ne amintim că în uh, spuma zilului apare un Jean Part, <laughs> Deci este... care Sartre? Da. E o poveste mai veche acolo. Adevărul că uh, nevasta lui Boris Vian era deja amanta lui Sartre. Și din, iar într s răzbunat, dar este o răzbunare sublimă. S-a răzbunat pe mai mulți în diferite novelle da, mai apar Exact, și alte exact. Numi. Eu cred că aceste jocuri literare, pentru că până la urmă, aducerea unor personaje reale și incorporarea lor în niște texte ficționale, și asta este o convenție. Aceste jocuri literare care a stimulat ambele părți, pentru că a, e ce o, o, o șmecherie. Deci aceste jocuri sunt ca niște focuri de artificii care de fapt a, ascundă o arteriere grea prozii franceze. Bine, că au tras unii în alții, dar cerul s-a iluminat foarte frumos. În acest sens, nu pot să nu mă gândesc uh, la o tradiție rusească acum. Hai să ne amintim că Personajul lui Dostoievski din Idiot se numea Lev Nikolaevich Myskin, iar personajul din Vascușenia lui Tolstoi se numea Fedor Mihailovici. Deci e un fel de așa, un fel de giont foarte foarte pretenesc. Eu am adus trei dintre cărțile lui Vian cu un scop Bine gândit mm -hmm. Și zic să pășim puțin în acest mic continent, așa cum mm -hmm. ați spus dumneavoastră, unde norii o iau pe scurtătură, există cratițe de moravori ușoare, mm -hmm. etc. etc. Da. Dacă Paul Valéry zicea că textele lui pot fi interpretate doar în momentul lecturii, Paul Vian are câteva întrebări retorice prin cărți pe care vă propun să îi răspundeți mm -hmm. în momente ce bile. Citesc, de exemplu, din novele inedite a lui Boris Vian. Întrebarea e, oare cineva ajunge la timp pentru toți cei care ar avea nevoie? Îți dau un răspuns pragmatic de data aceasta. Acum, niște ani de zile, nu ți minte, când, cred că erau anii 90 și ceva, citiți o informație, conform căreia, ministrul transportului din Japonia a fost demis fiindcă, timp de un an de zile, suma întârzierilor tuturor trenurilor depășit 5 minute. Mă întreb. De ori ar trebui demis miniștini noștri în fiecare zi? Asta este un răspuns pragmatic la o întrebare metafizică. Sau de pata fizică. De ei, pata fizică, exact. Uh, trecem la cronici romanțate, un alt uh, volum de Boris Vian. Întrebarea e dacă, fiind politicos față de un număr mic de oameni, riști să fii nepoliticos față de un număr mare de oameni? Oare nu este mai bine să te abții? <laughs> sau o ar fi să, să fii extrem de politicos cu tine însuți și să întorci spatele omenirii, dar nu cred că este soluția cea mai bună. E o soluție <laughs> imaginară. Da, dar imaginală. este la fel de imaginare ca și întrebările lui Vian. Și din spuma zilelor e o întrebare mai mult care ține de roman, dar dacă a zis că e unul dintre preferatele dumneavoastră. Dumneavoastră, vă dați seama ce înseamnă să spui a murit Cloie? <laughs> Eu atât de tare înțeleg... Adică înțeleg, înțeleg, aproape corporal ce vrea să spună și cred că este și în exemplarul meu de carte este o frază sublinată cu vreo trei așa, sublinieri foarte, foarte groase. Pentru că, după mine, această frază este echivalentul peste timpuri a celebrului vers din Gilgamesh A murit în ghidu, prietenul meu cu care vă nasem lei spui, vă dați seama că este exact echivalentul emotiv al acelui strigăt stră, vechi care brusc descoperă moartea. Pentru asta cred că este, este mare, este enorm, Boris Vian, pentru că știuți să se onorizeze într-un limbaj foarte exact, foarte simplu, o, o mare spaima a umanității și a omului. Noi ca zicea că tot ceea ce este devine poveste. Cum să facem ca tot ceea ce este să se transforme în poveste și la noi? Este o întrebare pe care mi-o pun de fiecare dată când încep o carte nouă sau când pur și simplu scriu un text de jumătate de pagine pentru blog. De fiecare dată întrebarea pe care o perpetuez sună în felul următor. Cu ce mijloace specifice adecvate doar aceste mici istorii să lucrez, ca această mică istorie să nu fie una de tirajată, să se capete niște trăsături doar ale ei. Uite cum fiecare om are ceva, niște trăsături doar ale lui. Și oricât de tare ar semna cu cutare sau cutare, el oricum își va păstra individualitatea. Eu îmi dau seama că nu există niște forme inepuizabile. Există o anumită sumă de procedee literare, tehnici, dacă vrei, așa mai departe. Dar în toate aceste procedee tehnice trebuie să pui ceva în plus doar și doar al tău ca orice text să-ți poarte ADN-ul. Dacă reușești performanța asta... Ești ce -o puțin borțvia. Încă întrebare. În dacă am face un parfum cu mirosul unor cărți din literatura franceză, care, să zicem trei sau uh, cărți. Uh, primul de eu știu cu ce ar semăna acest miros, ar semna uh, mirosul ar aduce a Hocfort, de exemplu. Eu sunt mare uh, muncitor de uh, fromage, uh, inclusiv ador fraza lui Luca Pitto, el spune așa, zice: "Dacă pentru ceilalți Dumnezeu s-a întrupat în istorie, pentru francești Dumnezeu s-a înfromajat în istorie." Care ar fi trei cărți, uh, cred de spus. Pentru mine cel puțin ar fi uh, Flaubert cu uh, doamna Bovary, este un fel de mental lui go Gogol pentru literatura uh, occidentală, deci romanul din care a ieșit toate romanele moderne. Ar fi, pentru deja poetul de mine, dacă vrei, ar fi Malarme care a reușit să dea un vers pentru toate timpurile și toate limbele. Eu mă gândesc la El Aja, la «Elajăre triste, le Livre», mi se pare absolut excepțional, deci «Arcartea ah, mi este tristă» și cărțile citite. Și dacă am luat așa pe căprării fiecare gen aparte, cel de-al treilea ar fi Roland Barthes, care este un fel de kilometru zero al gândirii critice franceze și care este un autor extrem de fecund. Cred că ar mirosi foarte frumos, <laughs> Da Da, mă sigur. La Vișnecă, apropo, apare că Franța este structura asta internă, uh -huh. e, e cam un cașcavar, ca un cașcaval. Ca un camembert, da. Da, Spuneam știu, știu. Da, da. Păi, apropo, uh, noi cu vișnică, că se seama cu uh, în prima șană RFI, tot pornesc un interviu de la cerebra fraza lui Charles de Gaulle. El spunea la mine, zice, cum poți să guvernezi o țară care are 700 de feluri de cașcaval? Da, 700 de Asta 700 era pe timpul lui Charles de Gaulle. Am încătate, că o 1000, pentru că orice uh, comunitate deci are și... E, deci, nu doar că e diferit, dar... Uh, este atestat în uh, comisia sa de care marchează produsele. Adică sunt uh, sate de sate aceste produse. Spulente, uh, da, da, o da. anumită fel de debreza și toate sunt cu valoare de unică.